دغه بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ مونګه پروندو قرآني كريم د درس افتتاوګلا قرآني كريم زدا کولونو مخکي منګلا اصول سقواعد هغه پکاردې چې پاغه اصول او قواعد باندې منګ د الله کتاب پاڅا نه طریقته دکو زکه دا اړ یو شیزه پاره سکه دوي س قانونوي س ادبوي س اصولوي نه اصول کار کي نذر ټولونه مخکې د قران کریم د ذکر او د پارا اصول وی د اصولونه مخکې س آداب وی ځکه چې یو انسان د آداب لحاظو نکې نو آداب یو ښه شی دی او چا ادب نه نه انسان د توبه په لار روانځاز د کول خپره ده چا غلارم غلطه شی نذر ټولونه مخکې جو قران کریم چې یو انسان کې د الله کتاب تا نو ډېر شوق او مننسره هغه سره پکېني او پزان کې بدا پیدا کوي چې د الله کتاب زده قوم چې زما د پاره سبب د رهنمایې زما د پاره سبب د جنت ذریعہ او د جهنم نه د بشریدو ذریعہ اللهو ګرځي زمنګ او تاسو د ټولو مقصد بلومبې دایي چې دا قران موږ زده کوو قران موږ وایو ان شاء الله موږ له نجات راګي اخر کې اخلاص د جهنم نه نو هغه کې د ټولو نمخ کې اخلاص او علال الله دین الخالص چې موږ نیت خالص کو صرف او صرف د الله دا لپاره او حدیث کلاجی پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم وای ان ملامال بالنیات انما ثواب الاعمال بالنیات ثواب د اعمالو هغه پنيتونو دي چې لید څنګه یې نو دا غنید په نسبت الله د عمل فیصله کوي د بندا لپاره نو منږه به انشاءالله چه دا ډېر دمنګاې دور دې ډېر نازک دور دې ډېر د فتنو دور دې بس یو انسان خبر دې نو چې پدې وخه منږ د الله کتاب تزو خرڅ کوو وخه لګو وختونه خراب او چې مې یخ یخنی دا پدې پدې یخه یخنی کې منږ د الله کتاب د پاړه پزماکه خو کو تکلیف برداشت کو نو چې خامغه موږ له خو سفيده ملاو شاکر کی کنه نو زه کوی انما الاعمال بالنیات ز دین مخکی آداب پکار دی ادب ستوي و ایته ماو رسال الخير دی جمع دل که دل داغ خوی په خیسته نی پا بنده که زکا تالیبی اخو ده مختلف حضیجو نراغلی یا تالیبی اغد ده آداب و لحاظ نراغس خبری کور که وقت تیره ده د بد نه خبر نی نو اغید اخو بطریقه خی تالیبی چنه لوی وروکی اغه ته بدا ادبخه نو ادب وې دی ته چې څو ډه خېسته صفات دی په بندکه تردا جمع کې دغه خېسته او صفات په بندکه الله دې منګې کې دا خېسته صفات ټول راوې یحيى بن معاذ د ادب معنا کوي چې ادب وېسته تا اډه خېستا توجيم کوي وې ادب دې ته وې ایزاب تارکل عارف او مع معروفه فقد هلك مع الحالکین شیخ یستم معنی کړل مراد طالب العلم او دو معروف نه مراد استاد دې ایزاب تارکل عارفو دا وردا څه ماته تا اوات ته را تم بیږو وسې. سمګل به کېږي. نه دا نه خیر دي. دا اوات تم به بیا. او اضافه تره عارف او ادب هو مع معروفه. هره دیکل کوي چا لیکل ورځي چا نو ورځي نه پوي ګونه ماته په توجو سره کینځوب تل کتل او توجو خرابول ما باندې اثر کوي ښا. چب تاسو توجه شوق سره ناشې او په دې ز آداب هم په خپله وتا وسمه انشاء الله کدا ندی قران سم داون نه شي وای شي اول بوته آداب هه اذا ترکل عارف و ادبو کدا چې پریدی طالب العلم ادب مع معروفی سره د خپل استاد نه د خپل استاد د پریدی طالب العلم نو فقدها كما على هالكين دغه طالب او طالب هلاک شو سزا هلاکیږي په ادب پری خودونو د خپل استاد ته تبعید علاقه کولو روان شو یحیی ابن نماز وې تھا نن د استاد سره ادب خلکای خندا pore قم طالب العلم و طالب چه ز خپل استاد به او بیا استاد د قران قران استاد نه فقدا حلق مع الحالقین ده حلق ابو العال د ادب معنا کړي دا دې علم تیر شوه او ادب ستوي معنا کې ترک الادب یوجب الترد طور د تیری د سرداجی پرهودل د ادب او واجبای شړلو لره ترکل ادبي یوجب توردا پرهودل د ادب او واجبای شړلو لره کم طالب العلم او طالبات چې د خپل استاد ادب لري نو دې قابل د شلولو دی چې د 43 شي دا غتاس ګانا خو شي تر کول ادب یوجب تردا فمن ادب علل بسات او کړه اگر چې بيد بیوکړه بده ک ادب په فشبان دی فرش په فر په زیده ناس ته کې بيد بیو ګو ترګه کې فقط رد ال الباب دا غتاس دی کی کم طالب علم به دې وکړه نو فَقَد رُدَّ إِلَى الْبَابِ دغه واپس کولې چې کمځه تا دروازې ته تر دې ځای لایق نه ته به ادبې د استاد نه منی د امیر نه منی د قران نه منی تا غزه کې لایقې غزه کې ناستي چې خلک راځي او یو ذاتوب نه ناستي به ته به دې غزه ناستي ها فَمَن أَسَاءَ الْأَدَبَ علی صوق چو بید بی پزید درستگاہ که کئی فقد رد الى با دیبوا پسکولی شکن ری دا دروازی دا. بازی الدہ بنقری پخرے کئی دروازی صلیم بید بی کی دائی بارکی میری ومن سا الادب علی الباب چاچ بید بیو پر دروازی صلیم الدہ بی دبی کی فقد رد الى سیاست دواب فقد رد إلا سیاست دواب دغه واپس کول شي کوچو تا دواب چې کوم ځای کې زناور سريږي ګړی بيزي سريږي هغه ټوټه کې پوغې واټ یو لخت اور سري شي کله بيزي سري کله ګړی سري کل او کله میخه او کټیان سري نا عالم ہوئی چه دل تا کیا آز ایکن پا بیده بیمانا نشا دل بیا کوچوانی پاکارنا دل بیا زناور پاکار دی چې گردی بیزی پسک سرائی پغرونو په بیرو کې وات دا غیر لائقی تا دا علم او دا قرآن لائق نئی اس پوشوئی کنن دل بیا دا بیده سر روی دیده نا دروازه دروازه نا زناور سر دا د عدب مان نو مونږ با ادب له هڅو او هغه اسباب ذکر کئ چې قران کریم د لپاره به حد ضروری دی دا ادب معنا ما و اوه اوس مونږ هغه سيزونه ذکر کو چې په هغه سيزونه د قران د ذکرولو د لپاره نیاز به حد نیاز ضروری دی ته قران څنګه زده کئ طالسه په کار دی د ټول لمخ کې استعماله د قران کریم د ناس ته د پارا د زذکور د پارا غوږ کې خوندل ضروری چې غوږ بغړي یو خاږي هوا په غوږ نه تاوي ټولته جوبستا قران ته غوږ بغړي واه چې تک نو غوږ نه ګدي خاموشي نه کې درس غوږ نه ګدي لو تبیا وازی صدا او تبیا افیم صدا او تبیا نت صدا او اسره لو ګولې ده او کسی له جوړې کړې دي لکه باز خلکو کو تاسو خیال کړئ کنه تصپیب او سره دا څه خبره کې تصپیب आले allele کته دا تصپیب صدا لري نو هم ما سره خبره کې دوط واړي خاډم کړی غل برخه دوط واړي دا یاسه ريو تصپیب आले بري आले دوه خبره کې دا خواسي یو رسم دی نو باز خلق د درس د قران نه غسن جوړ کړي ویزا اور ته اورې دل الی چ غوږو تګ دی نیو باورې او چې چا د الله کتاب تو غوږ کی خوږه الله ویزو او پر رحم کو او چې کړه قران بیانېږي نو غوږو تګ دی دا د غوږ شی دی وروه از نه جزې له ګوره کور کې افم ند له ګوره زو تکي او غوږ نک دی قران ویلي دی ښا سورة عراف دو سوا سلورم آیت تے سورة عراف روالو اتاسو دو سو چار نمبر آیت تے اخیری آیتنا یو آیات مخی چکل آراب ختمی گی اتم اپارا دا دو سو چار نحم وائذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون كلا تشكرون دمو شنبن کوي ووبو مشنبن اذا قرئ القرآن فاستمعوا له كلا تشكرون کریم نو وقکه د تاسو له د قران تا فاستمعوا وکذې دی قران ته چې کله قران بیانېږي نو غوښ تک دی ایک ته اېک ارزه کې لسته په موسکي او کومونه بهر وی او ته دا کتاب لسته کیږي نو غوښ غو تک دی اا باځه خلک چې په موسکي تلاوت کوي کنه کہ امام سے نورم په سجدا کېای په موسکي علیکاتو قران یو ویدان نو ییټ قران عام حکم جاری کړی دی چې کله زما قران لسته کیږي کوم که بار د منوی نو تا به د قران ادب کوی چې فاستمعوا له دی د قران ته او دا چې بغوخدای و تو چبشئ یو استماده او بل نساتې دغه فرق کړی دی علماو او دا په قرآن د دې ذکر کې استعمال دي توې چې دا غي د شان صد خبره مناسب وی لکه ما تا ما او تا خو خبره کوو خو چې قرآن لسته کیږي نو چبویو څنګه بچپیو انسته تو دا سه بچپه زکه څنګه چ تاسو تون چ په ولالا د دې راځي خشم ناراضي د دې ممبر نواز غاځي نا داسې بچپې قرانوي انسیتو چې څنګه دا میرا چپ دے څنګه چې دا کړه کېو د دروازه چپ دا سې بچپې چې کړه زما قران بیانې د دې د شام سره خبره نشتا د خبره نشي کولې ته خبره کولې شي نستخبروا ولا مخلوق بداسې غلې پښان شام هغه چا چې دا غې سره خبره مناسب ني قرانوي ګورې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا دچ چب شوې زمادو قران د مسکو په وګه نو لعلکم ترحمون خامخا پتا سو رحم کړئ شي زمادو طرفنا شتا کا چب کی دلی زماکہ رحم کولی نه نسفه رحم نشته ځکه مونږ سکو مونږ چب کیګو نو قران تا طرد طرد طرد طرد طرد طرد. ختمیان راوری قاری سے و پیس سے بلا خلق راوری که ختم دیر بلا با اپیزان ناستی چاله وی مسیح پارا چاله پینزه مسیح پارا شا پیر و جمعکی غروی او غرار دیر کدام چو بنگاری قرآن وی یو کس با قرآن للین اور بچ پی اے پدری اقلقو اندوانو مشر نده آئی چه کل ختم بیگه نا دو ویت ویت ختم کئی راغیب ازید اغیسی برابر کری پنا مولیان براغی چا پیره بناستی آخو تازیم بیدو ویت کری کپره بیتی چا پیره کری یو یو پندت برازي مشر آغاد آغیب پنی چکم آلیم اوتا ہوئی ویت سیسا با اولولی پا آداب انور ببالی ناستی بیا با شي بیا بباللاشی بیا با آغالال شی بیا با آغ کتاب تلګیږي نو تکلګیږي غاو تلګیږي څوک یې تل کبر وسلو څوک یې سہی قول وسو باسوګو یو حب الله چیږي جمعہ وو ماله د قران دا تعظیم ختم نه سه ختم راغلی لکه ته د قران وله خلاف کې ظالمه قرانوي چزما کتاب نو ستې کیږي الله او یو وکي دا ته وینا اچھا بخ پی غزوري سوب ټیکا چي او په ځان دي هغه دې نس او دوی چې خپله موږ چې سو او پیوخرو ها او سو پیواله نه د قرآن زکه خونن زمنګ نه علم د دو قرآن دوه واله دی ښا فاستمعو له وانستو لعلکم تورحمون صورت احقاف ګورين سوره احقاف سورت احقاف شپگشتما پارا جناتو نمیو انسان لاندی سورت احقاف چه جناتو قرآن وعوردو ننورو تصوی چه شور کوئی که نا شپگشتما پارا سورت احقاف یو کم درشم آیت ده وَإِذُ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفَرَم مِّنَ الْجِنِّ يستمعون القران فلما حذروا كلا اشروا علماء پیغمبر اتا یو ټولګه د جناتو تا تما د مختلفو زویو خلق راوالو نن یې موږ ته خلق راړلو سد سدلته دي سپو خپل کوونو پخپلو زینو کې دي قران درسې دا درسې را نیولې يستمعون القران چغوګه کې خو د قران ته که په کور کې که په سارا کې که په دکان کې نو قران ته بغوګدي فلم ما حزروا ار کلا چې حاضر شو د جنات هود قران دی بیان ته حاضر شو نو قالو دې چپ چب شې چب سی انستو چب شې نه ټول چېږي کې ختم نو کوي ان ستو چبشه دا قرآن زوړ ګوره زور خېل ان خیر الله په خپل بطاله پته لګیدل شي یو دا باټه دا غلطه نه دی واه ته په خپل دا قرآن دی نصوص او دی آیاتونو ته ګوره چې دا عوام سکه دا ملايان سکه دا فزان او قاریان سويو دا قرآن سوي دا سمندر دی اوس سمندر کې به غپی غفي ویني څو جواهرات او باسي څو ج لوآ لالون لو باسي څو سوني لو څوک ته شګه اسوڅه کار اسوکه میان اسو جنریټر باندې اوبر او کاشي فلم ما قذيا اركدا چې پره د پیغمبر پاک وار ول لو ال قومهم منذري او گر زيد فالقوم طائر ور کوونکی دین یو خبره دا معلومه شو چې قران ته لاله نوک بغد او چپ بناسته او ریدل ردل بکه کول بکه چکه لا ختم د قران او شو قران دز نو فورن نار شاخ قوم او يروا باغ تریکا چته څنګه یاله د دې د قران په وجا تا سوال دې د سد ز دکړه اه په قوم ته بیان کا کوش ول لو ال قومهم منذرین علاوه دې بیاجزه امام امام نه ته په څه علاوه کړه بڑا کې نه په قوم تنر او د رگا قوم او يروا وَلَاؤِذَا قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ یدِ جناتُ نملال دیخا جنات یو غوکه دي چې غوکه کې خورو خل قوم ته نو خلک را جمع کړل او په سي آیات کې سوې یا قومنا اجيبوا داعي الله <سؤال> <سؤال> واامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم او ګورا اې زمون کوما اومنه د دایدا الله د الله د دای خبر اومنه چې د الله د طرف نه کم د ایراگر دی د الله د طرف نه وسره ما دا خبره ممنه شهړیا ځا دی علم دي دا ځا نه خبر کوم لعنت دي شپا چې ځا نه وای دریم زل صورت قیامت وګورې صورت قیامه جنات سوئے جنات و بیانشو سورت قیامہ یوکم در شم پارا آیات نمبر دے لا تحرک بی لسانک لتعجل بی مخو زواپ دے قرآن بان اقبل جبا چو قرآن بیہا نیگی تا تا قرآن سوکوئے نو پاغے بجبب نو خوزے تا غلے بناستے تا پوستو کہنا چوئے امام پس بفاتحوئے امام پس بس سبکوئے قرآن وئے انسی فاستمعو لا تحرک آدھے پس وائشاو باج خرک سکنا امام پس فاتحوئے ویلا صلاة لمن لم یقرأ موننی کږې دله چا چې ایمان په سفاتح ها نوويوا قرآران غئ لا تو حرک بیی لسانانهکه پ غمبربه د بچکه او جببریر راړه قرآ پ نو پیغمبر غمبر به د جببریر سرهقرآ لو دې یاې دووجه چې زمانه د قرآ نه شي الله و زستانهقرآ نه ارو بنجبه مخ زوا په اننالی نه جمع هو و قرآه نه هو په منبانې جمعه کول دې قرآدي ستا په س اول بستا س نه کې قرآ ګمه بیا بهستا دداخللی نه ته بیانومه تم غې نا وا چېه زما استاس کمه خبره کې دا به اورم په مینو په شوغ باندې الله دا به استاز د کومه بیا بهستا دجبې نه خلکو ته خما فَإِذَا قره انا لمون خبر دی کې د پهضاقره انا او فته بې قورآ نه کله چلولو منږ د قرآې کریم ل را په جبه د جببرل پې غمباله چې د جببرل په جببهزه دقرآن پهته راډېګما نوفتته قآ نه اماما بخارري دته معه کې فتهې فَتَبِ اِفْسْتَمِعْ وَكِذَا قُرْآنُهُ لُسْتُهُ دَجِبْرِيلَ تَ وَكِذَا وَرْفَسِ شَ قُرْآنُ فَسِ چَبْشَا وَگُتَ کِذَا یَوْمَ خُنُدَ بَذَینَ دِ سُودَتَ تُوَا کِذَا ذِی وَلَا تَجْلِبِ الْقُرْآنَ مِنْ قَبْرِ أَيُّ قُزَائِدَ پېغابلای جلتیو تلوار مکوا په لست له قرآن باندې وګو تا کې دا بار بار وي وګ نو چې قرآن بیانېږي نو موږ به غو بده أنا چې ګر ګر ګر لکه دا اخزه چې دا جمه شي په دې غمو خاده کې کنه وای نو یا په دې غمو نو چې دوا کې نو ناشن او دوا درې خلک خبره ما د غم سو سوچم نه کړ ځا موسره راغله نه خل نه بناسته سوچ یو دا یو ادب د زده کولو د قران د فارغو کې خو دله قران ته چپ به یو بچی با هغه ورته به کار خبرې ونی یو ته کوس کې هم مزه دی د دې چې آیات کم ده زه خپلم زه د دوی پیلي آیات او تاسو باول اول د سورتونو نمونه یادو زده خورې د نهانه په انځم ماښام به څنګه په یو نیمه کې د ټول قران یو څو سوال د سورتونو واره او شومه که ز شپو او بل ز کارو وکولې بنز سنور سر پاسه اواغه 45 سیفاره د صورتونو یاد کړی ا نهایت او تاسو دانش یادونه دا ګران دیو فاتحه بقره ال عمران نساء مایدا دا ځا یاد کئ نو چې کله زموږ پلان یې سره او دا هم په پلاني دا شور په پلان سره په سړي په پلان یې بارا کېد ډېر سپارې دی او یو څو سوالو ضرورت موږ سره غادي نو یو بدا کوي وګ بغ دي دیم آداب او د قران نا سوچ کول د قران کې هم څه سوچ کې امام بوخاري بابونه دي او کړه کړه یو باب کیږي او دا ترجمه بغت ترجمه باغ دی بخاری کې متویرو کنه دا وری دا کړه کل کلا پاغه نو ترجمه د باب باندې امتحان د چاغدي د شاګرد اخلي شهزادور بابونو ترجمه ما کې خود طالب العلم او زدي باب ترجمه ته مخایا کنه ته وم سوه سوچ کړی دا را علم خو بده اوس په سوچ کوي کنه نو سوچ با قران کې کومه دا خوش هغه آیاتونه مس کې ایجادات په کوم ځای کې راغره دي په دې طریقې د دولته په قسم نو سوچ کول لکه چې سوچ نه کوي نو ر بیا ها هغه الله علم دا څنګه نصیب کوي او چې سور دې سوچ کوي قرآن کې الله به له علم نصیب شي کوم شي ځکه الله د زیدو فرزادګره او قران سورته النحل ګورې تاسو چدا کتاب ما دو سوچ دو پارا لارے گرے دے سلور سلویخ تم آیت دے دو سورت نحل سلور سلویخ چواریس نمبر آیت سوال لسم پارا سورت نحل آیات نمبر چواریس وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الزِّكْرَا لِتُ بَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ مَا رَا لِلِهِ لِلِهِ پِغَمْبَرَ تَعْتَ قُرَانِ سَرُوْا سَرُوِ اِخْتَمَعَيَتِ دِدُ سُورَةِ نَحَلِ سُوَالَسَ مَفَارَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الزِّكْرَا اغتروازا قولاو پاتی شویده بیا خلید زیخ بیغم و بیغم و بیغم و بیغم و بانشویده بیا بسا کهو اگر اسو کسا ماولیده زیع و رازی و زیع و عیده درست بودن کهو بیا بودن چاہییواریم بیا بیا بار با کرده بیا وانزلنا الیک الذکر <سؤال> لتبین لناس ما نزلو سکا سبر کونسو بکی کسان دی وانزلنا الیک الذکر ما را لگلیده تا تا قرآن تا او ماته قران وادله کېلي سره په را دادله کېلي ته بينا لناسه د دې په اړه چې خلکو ته دا به خلکو ته بیانې اغه مسله نزله اليم چې دالې کېږي چې خلکو ته په دې قران کې ما قران وادله کېلي دا په بیانې او په قران کې به اغه اهم مسله ډیره بیانې اغه هم مسله کومه ده او تل ما اوحيا وليعلموا انما انما هو اله واحد خلق خبر خلق و طبخ دا مساله چه انما هو اله واحد ولعلهم اذمدا لعلهم يتفكروا خام خامخا چې داخلك به سوچ کوي په کتاب کې سوچ وکثم کې تفکرون تدبر بکه سوچ بکه په دې قران کې چې سوچنه کوي بیا موږ د دې قرآنیو د دې ډډو راځي قران کې نو په دې کآني کېږي لعلهم یتفکرون خامخا چې سوچو کې دا خلک په کتاب کې سوچ بکه ماز سوچ د پاره راغلي را دې قران سورته سواد یو کم دیر شماعت سورت السعد یو کم دیرش مایت واهذا کتاب انزلناه مبارک دا کتاب ما راغلې دي هاذا کتاب کتاب انزلناه اليك مبارک دروشتمه 파را یو کم دیرشم نبدايه کتاب انزلناه الیک مبارک دا کتاب را دې کله ما دې ته پیغمبر تاسو ته مرادې کې لري مبارک نو د خیر او د برکت نه ډک کتاب مرادې دی لري د خیرونو نه ډک دی نو قران ته کین چالا دی د خیر نه ډکی په بل کتاب کې کنا سره به د خیر نه ملاويږي د خیر ملاويږي په بندګي که خیر ملاویږي پاغه کور کې که خیر ملاویږي پاغه ځای کې نو په سبا خیر ملاویږي په دې قران باندې په بل کتاب په لوستلو باندې خیر ناراضي چې دې تکي ناشته دي نو خیر او برکت شروع شو چې دې تکي ناشته دي نو رحمتونو شروع شو ها لکه سورته عنكبوت کې اوالامه یک ف عالم يكفي ان ازننا اليكوم ال... اليك الكتاب يتلى عليكم آیا کافيو بس نوچ ما پتابا دا کتاب راو نیک او ان في ذلك الرحمه زکه مې راګري چ په رحمت ان فی ذلک الرحمه قد کتاب که رحمت دې نو د کتاب په ناشې دلو سره تا رحمت ملال شو د کتاب په ناشې دلو باندې تا خیر او برکت ملال شو الله و تا کې بخیر واچو ما ستا په بچو ستا په قرانه کې بخیر واچو ما ستا په علم په بدن کې بخیر زواچو ما خوځو ما کتاب ته کې ناشې دی ده خیر کتاب دی نو لیت دبرو آیاتی هی دیر پراچ خلق سوچو کی پا آیاتون ددی کتاب کے لیت دبرو سبر لیت دبرو آیاتی هی دیر پراچ سوچو کی خلق پا آیاتون ددی کے سوچو کی دوست ورشا دیر پراچ سوچو کی خلق سوچ بکے تھا دبر بکے پدی قرآن کے ناند جیاز حویر لکن دی تیو وَلِيَ تَذَكَّرَ أُولُّ الْأَلْبَابُ او دیده پاراچه نسی حد باوالی خلده دی قرآن نسی حد بتیاری لیکن دا قرآن الله سوچ لرارے کر دی امامی ذرکشی دا غد تفسیر دی البرحان سلو جلدہ که دی پا کې تفسیر کی اغلی کلی دی تَكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِلَا تَدَبُّرِنْ لستل ستل د قران مکرو حدیث بغیر د ستدا د سوچنا سوچنا بغیر د تدبر نه بغیر قران لستل دا مکرو حدیث از به از نه چاډول لسه بلای ګیا چې دا سهم زه سوچو فکر او غور سره قران وایا بیا مازه دیو جنہ سفیان ثوری قول له انزل القرآن للتدبر وجعلوه للتلاوه الله قران د تدبر او د سوچ د فارانه کلو چې دې که په سوچ کې تدبر کې و جعلوه لبتلاوه او خلق او ګرځاو د دې د رانف سے تلاوت الک تلاوت کومو صفه دلاوت کوم د سپاره و تدبر نشتا انزل القران له تدبرن وجعلوه لبتلاوه قران الله دال کلو تدبر او سوچ دفارا خلقو نفسه تلاوت د قرانو ګرځاو زکه چه دا جہالت چه د نپوي دل ځان نپوي کول دا د جهنميانو صفته د الله په کتاب کې کتا تدبر نکول د الله کتاب باندې ځان نپوي کول انا پوي په پو قران را وصل دا صبر سفت چې په د جهنميانو د جہالت قران کې خپل چې د جهنم یانو بیان کړي نو دا غي بیان زده کې چې زموږه کتاب ایزان په انک نو جهنمیش ناپو یش لکه سوره 7 نه هم پارا یو سل یو کم اتیاي میا تو ګورې یو سل یو کم اتیا ولکذ زر انار جهنم کثیر منل جنې ول انسه قلوبن لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهَ يَفْتَهُونَ بِهَا ما پیدا کری د در جہنم دپارا پخپل علم کې مَا تے پتوا چزد دا مخلوق پیدا کوم دا با جہنم لپیدا کوم آ کاغا کاغ آنویو کاغا جناتوی جہنم لما کم پیدا کرے دے اللہ و جہنم لامی آغا خلق پیدا کرے چے لہم کلوگن لا یفقہون بیا چے دا غیر پار زلون دی نه نپویا کئی پا غزلونو زمان پا کتاب ظلمی ور کرے و سوچ و فکرے انکہ زمان پا کتاب کے ولہم ولہم آیون لا یبسرون بیا دیلہ مستر کی ور کری دی هو وی نلیدا پدستر غو زمہ کتاب ولوم اذان نایسمعو نہ بها دل می غغونو ورخړو هو وی وے نو ریدا پدے غغونو زمہ کتاب نی په کې سوچو کو زمہ د کتاب څه خیال عمران دا چدا خدای طلبا د قران ز د کې ما خو قران ز د نکو نی په غوونو زما کتاب واوریدا نی په ستر غو زما کتاب ولیدا بیا څه وای اولایککل انعام نو دغه کسان چې نی واوریدا نی ولیدا نی سوچه زما په کتاب کې پشان دسې وی کل انعام دغه په شان ته دغوي دغه په شان ته دګړو بېزو زناور دی, دی زناور ټول نہ نہ جناور ته خدای الله <سؤال> وې بلم ازول بلکه دا غې نم خطا دی او ډېر بیلاری دی زکه غې جناور علما سترګیو غوغونا نفسه ته او او د کتو وروکړې وې د فهم د 파سود پڑھمه او د لمغ غونا سترګیو زنه د سوچ او د فهم د پڑھ د قران ورکړې او لایکهم وهم وهم نشوهیلی چراگان شو وهم غافلون وهم غافلون دینا خبر زماد دینا نو چه نا خبر شو نو جهنمی شو ولقد زرعنا لجهنم جهنم نمی زکر پیدا کره هم غافل چنا خبره پاتیشه پسړه سوچونکه وګونه وانه ورده پسترږي اونلې ده نه جانمیش وګړه ځان د لپ کتاب نه په کول دا صفته جهنم یانو ده وګړه چې جهنميان جهنم ته ورځيږي هغه وو بیا دپل س ارمان نه کای یا چې می انګریزي ویلې وه یا قا چې می خلعتونه کړی ملک راوړو لسم نمبر آیات ده د سورته ملک تبارك الذیورتوي کنه یو کم د شمع پارا اذ تسوي قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا بیاصحاب السیئل هاي منکی جهالتو های زنا په یوما های کما اورید دیو دا کتاب نسمع القرانہ ما اورید دیو دا کتاب ما سمانه <سنسل> وکړه ما سمانه وکړه کا چه ما نفسې اورید دیو دا کتاب او اول ترقي داغي نرستو ما په کتاب باندې ځان هم پورې کړه د دنیا په ما مودي ما مودي پرزو مې څنګه ځان پورې کاو تلات ویل در لکه ویل چه که اگه مخیطه شیشه وی نیسی پا اگه سنگ زان پوی که شیشه نیوری او آکار کرد دوربین خردبین معمولی باریک سیزون ها در تستون ویل چه تستون اکی پا اگه دادیل هستیم سنگ معلوم های خب اگه آلوی معلوم های اگه سنگ زان پوی معمولی معمولی پرزومی دنیا کې ځان پوی کره او کاش کما د لپ کتاب ومزان توه خړې یا نما کن اف یا صاحب السیب زبان جهنم ته نو راغلې یا الله جهنم ته ذکرادو ما چې ماکي جهالتو ماکي نه پوي واسطه د کتابنا نسنګ زال پوي کو دنیا په شيزونو باندې او قران نه دې زم له زړه بشک خې دې وخت ته ورمان کوي لو کننا نسمعوا او نعقلو ما كنا في اصحاب السير سوره الفالوق و لو علم الله فيهم خيرا لاسمعوا هاي ما شاء الله کتاب نو ودا خو کتاب ده کتاب عجیب کتاب ده دې خلک څه خبر ده یار بس. تایس نمبر آیت دینه همه پارا سورته انفال ایت نمبر 23 دويشم ولو علم الله فيهم خيرا کپو وی الله په دې خلکو کې د ایمان د شوق د قران خیر قران ما ذا انزل ربكم قالوا خيرا کپو وی الله په دې خلکو کې د شوق د ایمان د شوق د قران لا اسمعهم نو من دې په دې باندې قران خو الله تطته چې په دې خلکو کې زما دې کتاب شوق نشتا زکه نن نه دی دا وستي زکه نن کولمو ته قران الله نه بوزي شوق کې د قران عالم سره شوق نشتا عالم سره د درد او په جګ دے بغض حسد دے نو چې کله د قران علاوه زماده کتاب معلم سره نسبت غلط شو نمدا غې د قرونو قران وک ما تط پتہ واچ په کی شو نشتا کوم قرونو کې چې دغه قران معلم سره میندا شوق دې ادب کي خدمت کي خیالي ساتي نو علاوه ز هغه قرونو ته قران اور کو ما لا اسمعهم نو مننه دې په دې باندې وَلَوْ عسما او که اوورې د ته قرآ لته والله نو دی به اوړېدللو هممو ریزون او میشه د ااس کوي الله چې کومو کوورتهځ قرآ نه په زما قرآ نارمما ما ته پته د کو ته یم رما وه نو د باماه اوړی خلاف کوي مانې کويېوره داېونهدي د فم چې دی مزدي خلکوي کنه او خاوه خلکوي خو به دا ډیوی چک کله به ډیوا داسه دا برجې واستن وخت کمرو کې چې هغه ته به ډیوا پرتاوه ډیوی دا چې کم کټبو کنه د ما چې کم کټبو او به ډیوی دا یو تیارو خو به غوماس نه خبرنمو چا په ما ته پته روان ډیوی دا دسی <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> نو اکثر چې کم کې درسونه کیږي الته اکثر تیارې داور یاغه معلم د قران ته پسپکه ګوري او چاپ په لېښنو د قران هغه خوري ګرڼاګانې دي ومسمدار کم کم سار چې شو ما مونږه کو د هغه وخت یا د انګلیسون به شروع کیږي په به شروع کیږي ما زال الحمدلله ما به یا به څوک وری یا بنا نو نو نو نو زینو نو واسطه یې جده پلان یې زینه جده بنیر نه جده پلان یې زینه ریپور نه پلان یې شروع کیږي حساب پتہ شروع کیږي تا په اعلان نه وکړ خلکو شوق ده نو چې د خلکو شوق ده الله تعالی قران نه سړي ا چې شوقونښتہ زمیدیکم دا ای داسې چې راپورون و ما مودا منګه شي مذاکره کوي سچالو ها اور وټې نه څنګه ځان خبره په پنځم کېږي ځان نسه دا چې نو چې ځان خبرې او چې د قران ختمه افتتای درځي نو دا سچ دی یو څه ګنهونه وروته کې الله نو اورېدل د قران دا سبب دته د جنت ګرځي نا اورېدل د قران نزدکول د قران ناپوی په قران دا سبب د سګرځي د جهنم د تلو ګرځي پس تخزه شکره دوا یو قران ته غوکه هودل دیم قران کې سوچ کول دیم ادب دادې ته د قران د زکولو چې زړه باندې حاضر وي قران ته نه ستو دکان باندې پریدي پټې بازار او کور باندې پریدي خور انزو باندې پریدي ټول توجو باندې د درس ته و چې په دې را دن شوي ها په زار به اخ کو قران دې ترخه کړي روان ته کېنا سي غمو ختم دا غم په مخ یو نس مو چې بیا فارا شي بچ څه کې چې زینو پوه شي به ختم دا نه چې نازلته کې خدای دکان په چا څه کړي او خدای په ټی کې نو بوخړ کار دی میلمانه وړاګي راغلي دا په دې شابه اګه دا سوداړ اور بیا مکه نه روان به زاخمیر نو ما سوداګانو د باغه خلق کې نه چاغه فارغ البال او شو ګوره په کاروبار د تګانه په ټاګه پړې خور الله دې کاروبار کریم خیر واچو نو وګوره د کاروبار پرې خور بيغه ما د دا اصل کاروبار دې ورخه د دادا س کاروبار د تجارت دې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة مال دې مال راک مالم پہ لگے په فلزان او په ملګرو په استادانو نفس سنکړې په دیکه نو پېواز دیکه بدر کوم ته رسې جنت جنت بدر کوم asa ko jnatro nemeda wi ke da zal afal karobar kiyo jnat no jnat to jannat da sini ayo musko ma da khay me da mundaisa da ariga da isa da daiga ya che ma ta da nas da ko podi amal ko ko da isa په بجې بوزګو مابو د نکی جنت ته د خواسان کاروبه هبیغه صاحبایو کار کاو پیغمبر بدا بلا صحابه بدن نکي دا خو ته غې نو ویلي چې په چومکه بوزګو په پیغامو یو مونږ په قران نزدکو بدن مونږ بچې ما د نکی جنت ته د خواسان کاروبه ته دې زرمخلصه واخا حاضر القلب نه حاضر کثر حاضر نه قرآن نزده کیه قاف یو کاف ده قاف ده در بازی تا کاف ہوئی پوشی کاف دب کاف ہوئی او اغیر تا کاف ہوئی قاف او ویشتا ما پارا دا غالی بنا خواه شپگشتا ما پارا دا پیزان ناسی خیال کروی گوه کلی کلی غرطه کمزه کذا حافظ دیم اللہ می ده حافظ جور کنو سوره طه شپږشم پارا آیات نمبر 37 اوو ده ان فی ذالک الذکر لمن کان له قلب او الق السماوه وشید یقینن پر قران کې خامخا ذکر او وعظ ده نصیحت ده داغا چادو دا پارا چا داغا دو دا پارا قلبون زلوی قلبون زکاوتوی قلبون فهموی او القسم ما یاگدی غوک لرا وی او جی او غوک مده جوی غوک مده او جی غوک مده نیوله دیکھا غوک مده وی مانا او رما و هو شهید عوید حاضر القلب وی دې مو توجه دوه سا خبره ده اوس ګوري ما, تا حسین ما, تا گوری. حسین ما دا تا ما هو زم د ماته ګوري خو زم ما ماسوی ا د پملګور اوسه غاري په غاري کې سور ده اوس خو ځې باله دې غاري روانې دغه ته مونږه سلطانې څنګه ا د ما ماسوی کوم یاد نوي ا علا کده سوي دا استاد واتم نه سوي زم نه تا وره ما وره هما دې میګي دا او دا صفت د منافقینو ده صورت محمد کې راځي چې بیان کوي کنه عربیاوي ما ذا انيفا د سويوسو نا يا تم تاسو زمږ نه شنو thamawre da mamawre da خو ما دې میږه ذات استا خوګه نو وګګنه نو کنه وقو او توجه نه ودا کړی ده موټر سایکل لاړې موټر سایکل په زیکرزيد او بوخار دې بوخار او سودا ده په وابي سودا ده بیا بسکه په سبا د تنظیم سره نا دا غوړه بوله ده کې ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او الق السماوه و شید دیو موته وجیوی چموته وجیلی حاضر قلب نی د مثال مثال علما دาศخی لکه یو زمیدار دی او ټیبل نه د او وبلګی خپل پټی کې ها پټی دې په لخي ورګړی دی او د ټیبل او د پرټی پرفورمنس کې بیګم اتلې لګته به خصه فا کړی بالکل صفا دی مس کې ور فنیشتا مس پوڅه څنګه د ټیبل نا بٹن وې په وپره راکو شې نو ډارې په پکم جاي دي په لختي کې په پټي باندې شروع شي پټه برابر ده پټه په مخه واړيده غسه ته ذمہ دار خوشحال ريده کړه کا صفا کړې مهنته کړې ده لختي صفا کړې ورخونه وکړي په برابر سره کومنګس سوله موړه کړې وغاله ما راغې بند کړې ده اوس بعد ذمہ دار کړه ما غوږه د سوسوي وي اوي زماده خپل پرماده خوشکم بیا مرو حکم نو جاګه تختې صفاکړې نه دي منس کې منګکانو خارې کړې شوړي کړې ډېر پکې شریذلې داغه ته سانګي خلکو اچوري دي نو جاخی او ټال او دا تړلې داغه روانې په دې لختي کې ها جاخی روانې دي لغت دې درپ دې نو کله یو غاره کې وبدي په بدل غاره کې وبدي چې جی یو غاره دې نو غار بدل کې نو بدل کې نو پټې دې وبونه راشي په او ک پټې دې وبم ورشي نو پټې دې ګريشي داځې پټې دې شي دا پاتې شي دې باندې راشي ا پټې ګړوسه پټې مردا دې کړه ماچ کړه ان دې نو هغه ټیم ګنتنی به ګنت ته استه یی راشي ټول دا هغه بل چې میم ګنتہ افسه سپا کړو نو باندې به ګنتہ هغه ټول پټې وب کړو او دا بل یا تیری وب کیو باندې کې الامر ګره ورشي دا دنګ د طالب العلم مثال له چې د طالب العلم توجه ټوله استاد ته دا استاد تبل تبل له دا استاد خو دا غې نو او داړ د څه دا په اړه کې کېناسته ده په توجو سره ناشته صفاء دوستادو د دې په مشر ټکراو نشتا بداغد دا خلوی نه وطل او داغه په ذهن کې کې غوډ او چې توجو نه ګډ وړې نو دا هغه د لختي مسله ده نو څنګه به ووري چې توجو اقوا څنګه را وره وي نو وامي دغه سم په پوهې نشو ما واساني سال داغه څه ذمہ دار وي ها نو دختي زو پاکي د ظاهر بندي او په ټي برابر هي نو يا واو يا وا نو ر یوګم دګاډه شي نه حاضر القلبي <سؤال> سنورم ادب د قران کریم د ذکرو د پاړه پاکواله د بدن بدن باید صاف ورو نه جامه باید صافي اصل ته ځاسه جامه ده چولي چره خینو ګینو دنه دي یا مزه نه کوي او فرشتي دي کدام مکاتبین دي چاپیرا فضا د قران پر درشمې کې د صفای نه لحاظ کې نه لحاظ بکه د خلې صفای او لحاظ بکه ټپې مسواک جامو لحاظ بکه د خپل خود لحاظ بکه د موجوده ذهن لحاظ بکه د صفای د چاپیرا ارشاپوره فضا دا کړو داوس متنخ کړو د کومه معموله کتاب نه لري وحفظهم الملائکه صحابه دي چا چا په رفرشته محافظينه وځه یبو د صفای جامع صفای بدن صفای زی صفای امام مالک رحم الله چې د 10 سپه کړه کیناسه ده صفا کپڑے به جوړ نه وي ابه صفا چولې ها ها نو یو ځل تیزه داغه 10 زره پداش کې په جنلان ناشته ډیډی وځیان بناستو افسلان بناستو هغونو اوسو جیره او فرصت سه گئی معمولې کې خدات دې کې نسبګنی نه او بس خاله کو نو هر زمانه کې خپل دغه مناسب خلک الله نو ته خود دې نه چا ته شاکتا تپوسو کوې چې کینې ډی زینت صدا او ډی صفای سڑکې نه خوشبو به او ګولاسین به او ګول نغوتا آیات وی قل من حرم زینت الله دا الله خاص چا حرام کړې چې سوړ زینت او خاص صدا الله وسدر کوه نو اسه بزان او قران ته خو ډیر خاص صدا کینہ احکم الحاکمین کتاب دې چې د مامولو یو دفتر د څنګه ځان برښه برښکی ځان برابر کړی زما نسیم ټونو او کپڑے او چې جمعہ دزی د تیلو د ګریسو د گندګری ټک روانې مړه بس مونږه بيد اعزام د ساسان کارو چې دفتر د زی وياله چې ځان طبي به شي ته ګوري یا چې ګدال ته پریدي یا نه آشي جمعه ته غادي نو د تیزو د ګریسو صاحب روانې او یا به په ټینس خوا جامې راوستي گندخ چن مردار به او دړي ګده د تاریخ څلغه واګه ظالم او کوتر ناش جامې بدل وکړه سګندنځي چې ذمہ دار دی باج هم ګندګري سره د عوامي جماعت دا او کو نو د کواندار نوم د جماعت کې نا صفایي سړځه او بیا چې درڅ ته کینی خو په صفایي سړک کې نا سیدل په کار دي ظاهري با پاکیم په کار ده او باطینی پاکیم په کار ده او اوس زده غویمه او پنځم دا چې قران ته کینی د آدابونه ځان بچکول دي غناونو نا کوشش بدا کې جزمانه غناونو هم نشو بچی ګران کار دی الله دې مونږ معاف کړي په چ ما کړو نو غناونو کې الله ته خبرې کیږي غلط کار نور نه کوي انسان دې خامغه الله خا. ته خبرې کیږي هر کتل کیږي نو کوشش بدا کې چې زمانہ غلط کار ونشي وره لو یو غنا نبی دې صداhto سلام نو یو صحابي کوي حضیث قدبی علیہ سلام نایو صحابی تپوسو کو ایدہ اللہ پیغمبر آکمو گناہ لویا دا نبی علیہ السلام تو وہ سلام ارتوی ان تجعل للہ ندنو و خلقکا لوی گناہ پو گناہ انو شرک دے شدہ الله صدر شرکو پر خدار پیدا کے ایدہ لوی گناہ دا شرکو خود بنکی علیت قان کی سیوتی زکر کری دی چې د قران د زد کول او د 파را درې سونه معنی دي سوچ قران زکه دادرې کارونه که د واغد قران ته نږدې نه راځي هغه قران ځه سره نږدې نه پریدي د دریو صفات او اعلی بندا قران د ځانل لر له ساتي پداسې کتاب خونه لته یعسد کې مرداره ده کې او قران ته بیا کېنی یودا ج هغه بازان دا, دا بدعاتونه بڅ ساتي دویم هغه بازان د لوی ګناهونو بڅ ساتي لوی ګنا جنا دا رکانو بڅ ريال دي د دروغ دي علت خبر دي در ټول لوی ګناهونو شروع نس کلی غلط کانو دا نو یو بدعات بنکه بدعات دته وي چې پیغمبر یو کار نه وکړې دې کوي او ثواب توي بدعتي شې په قرآن الله نه پوښيږئ بدعتي مولا یو کار مې ده خو اګل نه په قرآن نه پوښيږئ او قرآن ورزینو قرآن ورزینو قرآن لوخلي نه چې د هم تبه نه وي چې دادسور ا څه پک نه یوږي ا څه بنګه بنګه به کله که زما څو د بنګا بګانا شو کويږي په او د ګنای کبیره چې څوک له واته کې ادارکانو په شهريانه کې جناګانو کې خدای روانو په شهري خو بیرته نه کړو او بالکل <سؤال> قرآن ته په یوازې تاسو حدیث کې اشاره لږه سبکتون یو ښهسته لګتا سلوې کاله بعد داغن الله تور قران یې کړو قران یاد او حافظ او چې هغه ښهسته لګتا کتن یو ښهسته الکو انګريز نصاریو ارته قتل نو عالم پتیر تیر کې تدنا ګوره وی لري خستاله کړې وو تدنا ګورم چې دل نه څنګه پیدا کړې په کوم ديزې زبې کو دا الله کو دتون موجودونه عالم اوتوی د الله د قدرتونو نور ډيري نخيري پیدا کړې مانو ما ها نور بډو ګورا کتو ګورا سندونو تو ګورا ورونو تو ګورا نورم دېدلایې دې ته خستاله ته او بیا او ته شعباني گزار ورکو وی ورو دا د اثر به حافظ ته د زرمومي هغه اپځه وی دې اثر د زرمومي اپځان او قال لا ما شاء الله خدي وګوره لاجب کدي کدي ویغه او دې اثر د زرمومي ار کاس په په ډول وایي دا رای اثر ما اوموندو سلوېخ کاله با زمان الله تور قران یو شو کاله بس سلوېخ قران یو زویو تزیکل کړې په خپل کتاب کې خامہ ځکه به حواله هم باقی ده مونږ به حواله به ثبوته کارنه کوو نور غوډه د لاین دی نفس یو بیګری الک للاسر کول او دا غلا ازه څخه مخلف مزه په اړه کوي تاسو نو විශ්ستہ کولې ځان اکثر دا بیګری له کار سره ناس کېده په کومه توې ده غسه کړه اوس سره دالاند مکه تلې دی ها اغه دا څه کې دا څلو ولا څه کې کړو څه کې الله دې دې زنه باندې روان بساته دغه وخت ته تون لو دوا الریم حب الدنيا د دنیا مینا نه پونځي چې دنیا مینا دې پوره نو قران دې زستانه کړه تعلم مستانزه د دنیا سره مینه او دنیا ګټمنه منه دی پیغمبر خپل صحابو انبییاء علما تجارتونه کړې دي کوا تجارتونه کوا بیپاری کوا صلی الله علیه وسلم زماو سره مته او دوی دا چې مینه وسره کاو د دنیا مینه او د قران مینه د له جمع کیږي په یو لکه ښا سفیان صوری کول لغه و لا یجتمع فهم القران والاستغاله في الحتامي في قلب مؤمن ابدا دا مثال د بونوی دبن یو دکه وخت رولجی ډیر کلام کار دی دا یو بل اپوزیتي مین د دنیا مین د قران په یوز کې په کې جمع کده مشکل دي ګلاس کې له یو شی واچاو دګلګونو پای کې بیا بل شي ځای کې لرنا نو چې تا د دنیا مين وردن دنه کې د قران مين او عاشق قران قران کینو اڅه نو یو با د دې څه زونه مونږ ساتو چې د کوم مخالف کو زړه سره زړه کې د دین مين نه د دنیا مين نو هغه تعالی قران نصیب کوي یو مبتدی لا د مبتدی په باره کې هو جنن مصر کو لږو اب اللہو ایو کریمہ کلو بلبتا لینا بمکنونی حکمت القرآن انکار کئی الله چا دا باطل پرس پلکیزا دا قرآن ملغللی ناچوں دا قرآن ملغللی اللہ دا باطل پلکیناچے خوا آگا چار کی نو دا نحایت ضروری سیزون دی دا د دا دکول دا پارا یو با قرآن تاق وقت دی دیم به قران کې سوچ کې دریم سبق کې تاسدقې کنه ها ها حاضر القلب وي او صفایب کې ظاهري باطني د ګناہوں نه بزان بساته کوشش باکه مورخو خامغه کیږي او حق له سبق کوشش کې چې د دنیا د مينې نه بچ بچکم دنیا کوم نه مستغفر د دوبله سمه چې سمانه قران او علم او صفات شي بیا او بل د ګناي کبيرات په بدعتونه بیا ته نو دا ادبونه دوه خو کدی کې بیا د عدب په باره کې سادی سیوه یو شعر ولرزمانه وخت پاتش سادی سیوه بعضی خلکو ته د ادب بیان کوي خوانه مله د استاد ته داسې کوي تر سره دا کار کوي بیا چې زموږ سره څوک لګي یاد اکه نه بال معنا په دا استاد ساري یا پریدا داس استادانه خټ نه جوړو و وی بزمنه په خپل قرآن زممنه به دین زده کړی زممنه سره به وخت کړو ته راځم په بارکه څنګه کې دې ته دې کوي زړه به د په بارکه سادي سير یو شیر ویلې ده هغه سادیا شیرازیا پند احمد بز ذات را بز چون کامل شود گردن زند استاد را او سادی بز ذات لپن مور کوا چکم بز ذات شو نه احل شو شاگر لا نصحت حد دین مور کوا نا قرآن مور کوا ولی کچرتاغ کامل شی پخ پل حالت علم بانده به بدو استاد فگریوان کے لحصہ چائے ملکی لحصہ چوری رکھا خسلاص دی شیوخ کرے سادیا شیرازیا پندیمت بزاد را بزاد چون کامل شود گردن زند دو استاد را اگر چکلہ کامل شیلی گوندی ستی کم کیوں ہوئی وہ زخم سے کچھ ہوں لذہ انو اللہ وی است تبادی ما ناروم زکوی از خدا قوای توفیق ادب بی ادب محرومند از فضل رب داد داد الله توفیق چره ادب توفیق ورگی اچ شوق بی ادب شو ناغبا د فضل در رب نہ محروم و پاتشی عباسک دگر دی بہتے بھی خشن دے استاد بدی رب چو سونو پیل دا نکیدشي په یو استاد را زاته تاسو ته تاسو ښیار ساده د ادب کوا د استاد خدمت کوا دیو جنا شیخ پیرانی پیر عبدالقادر جیلانی رحم الله علیه الیکلی دین چې ته به د استاد داسې خیال ساتې تمملق بکې د باز خلکو وکوا خوشاټاری وی کنه وایده کدا ده دی نوابانو خوشاټاری وی باز علاقو کې وو غنا نو د استاد بازار داسه فشارټاری کې داسونه تدریقه ده دا د سپه د خپل مالک څنګه خوشاټاری کوي چې چولې دي غنا کډې سپه اورټه اوه روبا سه موږ یو ځل سپه د جنگی سیم نه پورې کا ما کده چې بیا نشې تا پاغا هاشې دو په دغه مېرم پرې خو د اې چې مازی ګرمې کته دې یا دغه څه پورتل خدای په پای کې ازه بتملق کل شیخ لیکري هغه سپه د ټول مالک څنګه ادب کوي څنګه خوشاله دي خپل ګور ما او شاله ما اومخه ما اومو په بیا راغې از ما په دربان کېنه بیا دې وباسه ما بس پس دا مرګ نه په خپل مربان بیا ماشه مکهغه دور مینه مګه سره کوي مونږ نه فریری نو موږ به څنګه فریریږو طالب شالت نه پکتي یو خبروګه زما داسو تاوازه د خاتونه جوړ کم دپکی چاره وسته ده زو الله د پپل قاهرونی څنګه به کېدا ته پکی تاره وسته نه ها او شی بیا پکتي دلا سم پیدا شي الا خخه یو نیم پکی بیا دبو خيجي نه اهله و او داغه شنو زندگی تباشي او شي الله ته د دې کارونه دی بیا ها چې په دې آداب او تلل شي ان شاء الله دام کې اوړې دلم کې دا نبیا ته ګوره تا ته به الله یو سوس زونه نصیب کی دنیا کی نصیب کئ اخر په غلاډی لے دنیا کی نصیب کئ تعالی یو به تعالی په نوستلو د قران باندې واز او نصیحات ملاوشید قرآن وعظ او نصیحات لیکن سورة یونس او دارلوی وعظ دیکنه سورة یونس و پنز اصتمایاتو گوریو لسم یا ایوها الناس قد جاءتكم موعظتم من ربكم و لما فی صدورم وَهُدًا وَرَحْمًا وَمَوْعِزَتٌ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَاعٌ لِمَا فِي الصُّدُورَ سورة يونس آیات نمبر پنزوس يَهْ خَلْقُوْا رَغْرِتَا سُتَعَيَ وَعَزَوْنَسِحَتَ ا جا ا عز میرب کوم و شفا اومات صور عزه را غلی دی عز غلی دی ل زه دا او نې ح الله د طرف نهدي د استاد ادب بچو د پار شاگردانو د پااره د پلار ادبه د بچو د پار او د الله ادبه د خپل مخلو دپه پهقرآن پا سره دی. دا قران دا د الله ادب دي د مخلوق څنګه چپلار بچي ته وي چې بچي دا کارونه کوه دا نه کامه دي دا او که دا دا کامیاب وي دي او شاګرد چې بچي دا کارو کا علم کا چې سبا نه خسلې جوړږي بی ادب مکه واګینه تباب شي فقدا هداک معل هالکین په نو الله واي په دې که حکم او امرونو نو دی داسما ادب دي پدې روان شاه نو کامیاب بشي دې نظام بچا نو ناکام بشي تباب شي په بشر نو پدې کې نو واعظ او نصيحت دارې نو قرآن انسانانو او د پاره د الله ترنوازه او دی یو واعظ بدر ته ملا او شي کې په قرآن په دې اصول او په دې آداب او بورولاله د وین قرآن تا تبني غلا خي کپد آداب وسیرار نه قران او دنیا کې به نه غلا دنیا کې نه غلا سره دا ا موټر ري های سنگل وي نه دا قران دنیا کې نه غلا او قران دا ان اپ 153 نمبر آیاتو ګوره وان ما ذا سراتی مستقیما وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ذَا الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ زَمَانِ غَلَار دَے پس روان شے الله وې طالب وزن غلاب نصیب کما طالب وز او عظ او نصیحت نصیب کما لاد زمن غلاب نصیب کی سورت الانام یوس درپن زست ما یاد اخر دانم وان هاذا السراط المستقیم فتبو ولا تتبعوا السبلا فتفرق بكم من سبيله د نور لارو مطابق کیږي ته باور برباد بشه تشنسوشه مخکره قران لار فریزو اپنورو لارو د کتابونو د دننه پسېزو یو صلیش په گشته ما یاد د دې صورت یانام پان دو مخیو ګورې وحا ذا سراط ربک مستقیما دا قران کریم لا د رب ستاده نه را نو چې نه را ده نو په دې پس روان شه نو چې د دې آداب او خیال دې اوساتو نو واز بدل درکما نې غلا دې دنیا کې نصیب کما الله زموږ نصیب کړي جو يم چې پدې آداب او لاشد ریم دریم کار زبد رحمت نصیب کما رحمت تاسو وختو ویني لعلکم ترحمون سلطه علف کې سوره یونس کې یا ایو الناس قد جاعتكم موعزت من ربکم و شفاہ لما فی صدور و هدن و رحمہ و هدن و رحمہ سورت عن کبوت گرین یو پنزوستم آیاد سورت عن کبوت پارا دیوشتم پاری علم بے مخدی اکیس پاری علم بے نمبر یو اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وګورایا آیا فین دې د خلکو د پاره دا خبره چې مانګه داوودې کو پتابان قرآن اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ یو تعالی چې لسته شه دا قرآن په قران نور ابو دے خلقو دا دا کافرې دو نور کتابونو نه کافي کتاب هغه سره قران دے دا قران په ځکه ولولا ان فی ذالک لرحما د کپد قران کې رحمت تے و ذکر او نصیحت تے نو چې دادا بوله لحاظ دیو د خپل استاد دادا بوله لحاظ دیو کو دادا بولی نو زبدل الرحمت نصیب کما زبدل عواظ او پن نصیب کما زبدل انی غلار نصیب کما پین زم وجاس دورم دا دا چې دې آداب نه نو کو زبدل دنیا کې خوشحالي نصیب کما خوشاله بید کما په قرآن باندې سوره یونس ات پس واست ما قلت بفضل الله وبرحمته فزال کا ف یا فرو یا الله شکر دی چې داسې کتاب ته د کو نو نو چې زماله خوشحاله شو یا الله شکر دی داسې کتاب نو د خبر کو چما کې خوشحالی را وستې ده خوشحالی کتاب نه فظالې کا ف فرغ غیر او مما جمعون خوشحالی و کا نو پهېقرآوکه دا غور ده دا غمارو دولتونو نا چې خلکې جمع کې په په پاره سره پت جارتونو په نو کورو سره دا غور ده دا غور نه دي وا خید مم ما یشمون د دې آیات لاندې حافظ امتیار رحم الله شیخ الاسلام لیکلي دي سوچ د دنیا په نورو مشاغرو د دولتونو باندې خوشحالي زیات کی او په قران خوشحالی دای کوم کی نو فقت تعدا و ظلم د حد ما پار شو یاته او کو او ظلم یو کو خوشالي الله بنده کړي پس په خپل کتاب کې ف بذلك فل یفرحو او د خوشالي د دنیا په سيزونو کې زیاته کړه ګور دنیا د سيزو سره خوشالي یا پسی لګی دوه ټونه لګی په درس باندې د قران په ختم باندې د قران په استایي پروګرام چا د پیلې د لچمنور کې اغه په دې چا اوته دي دا یو جنه کله نه ماله شه راغلی نو په کاټه زخم یو څه د دې مه ما د دې گاونډي ما من باندې دی استادان دی یوه یو کپچوس کیک نا نا نا نا دا ها دا خوشالي د زیاته نشو کنه په نور ژوند سره خوشالي کومه دا نه خوشالي د بل نه د اوجام او جورو ما تاسو قران دما جوړو شوی دا الله سبحانه قیامت ته نه کی نو دا خوشالي کومه نو د تعذ و ظلم لوی تا د لوی زیته هغه څوکي چې د قران خوشحالي کما کړي د قران خوشحالي پټولو خوشالو زیاته غنا نو خوشحالي من نه نه کوه هغه وکوا خو پاغه ټولو خوشالو د قران خوشحالي څخه زیاته غنا خسته غرا بل چې آداب او لحاظ دې او کوزه دنیا کې من نصیب کما دښمنی بدله ختم کما اگر دشمنی بدله په دوستۍ کما دوست بدله کما څنګه کمزې کې راځي آل عمران ګورئ یوسل دریم آیات آل عمران واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذکروا نعمت الله إذ قمتم عبادا یا کې زما کتاب چوي تاسو دشمنان د بل اس ګوندوم آدان تاسو د یو بل دشمنان وې نو فالعفا بین قلوبکم نو الله مینه واشو راستاسو د ظلمونکو په منځ تاسو ظلمونه یو بل سره یو ځای کړو هغه دشمنی بغوز او حسد لري کا او زونه یو بلکې و مونډل داسې دی یو بل مینا محبته سیواک داسې محبته سیواک فاس با تم به اخوانا چې وګرځي د تاسو په نعمت د الله په کتاب دالاونه ورونه وګوره دا د کم کم زيديونه ګرځيدي یو بل سره موجود دی په کور کې نور نور سره گزارا نکړي او دا ګورن ندي در کم و کم و زینو دی اولا دیو دی بل سرسنگر پشاند رونو خواهگ کری دی دا پس وجه دار قرآن پو وجه فاس باحتم به نیمتی اخوانا مارون رونا او گرزوری در قرآن پو وجه باندی زبدا سیمین تاسول درکما چه دامین بستاد رور سرنی دامین بستاد اقپلو سرنی چه سر در سوک و زید د خپايو بل پس بیا جاريول کړو خو وخت وې د سوهو خټل د مازی وي وي که سمځم من برځه مؤخره خدا دې خپل کل طالبان ته سارک فیره پاتې شي او زمونځه دې دنګو او دا س جلال ګیندني ماکو ناس ته جلاغې نه ک مې مکسره جوړه وي نه چې نه دې مو کو کال کې چې کله چټي کیږی که مون خوشاله وي به مونږ چټيان نه او دا زمون چټي کیږي چې 500 زم ته کړی او مونږ دا قرآن دا سیمین را وری بیاخا ها او دا مین نه نرازی صورت انفال الله و دا مین ما راوستی دا دا پمال تا نش راوستی پیغمبر لسم پارا درش پیت آیاتو بوری لسم پارا آیات نمبر درش پیتا و علف بین قلوبهم مینوان چولا اللہ در خلقو زنو پا منسکے لو انفقت ما فی الارد جمیعا ما اللفت بین قلوبیم ولیکن اللہ الله بین اوم که پیغمبر تا طول مال خرش کروی چه پزمک کی دی دا ټول مال دل گولوی نمائا اللفت بین قلوبیم مینوان چولا در د زنو زونو منسکے نوان چولیم ولیکن الله الله فبنوم لیکن مینا ما واچولا زه اسلام او قران دا سیمینه دا اچھا بیان لري کی کته ته کن ظلم وکي کته سره بایکاٹ وکي کتي اوم شړې واغه د زړه مینستانو باسي کابه نه مالک ته ګورا نبي عليه السلام دا سره بایکاٹ کو د 15 16 د دې چې خود ته می تاسو ته جدا شې دې سره بایکا کوکې غریبانا نو کمزوريو بډاکانو هغه پس افر د مارو ملکونو د کفارو راغې چې زمنګ مل تراځې تاسو پیغمبر تاسو ته کار کړې نه من سدا راشه موږ د لړې مالو دولتونو د ورکو دې دړو اپجړاش اغه زو دور اس شوماد د دین سستیمه کدور رااله چې زمانه د کافرو تما پیدا شوا زمانه د غیر دینو خلق تما پیدا شوا چې ما سره راځه دا پیغمبر کما سره هر قسمه کار او خدامې پیغمبر دی او ته مو استاد دی زړه د تر کې بزم موجودې ما د امينه پسړه غرو دا په قران باندې نو زموږ ته خو دوړو په ایمان دی د دا جماعتونو داخله کو ګوره کار نعنی یو سیاسی نیدر یو سره ده سبا بل سره ده اولی رولی ده پیسو مینه ده چنن د دی اقتداد آجی سبا ده دی رازی وزن گا د خلق سوک یو جماعت داولی سوک بل جماعت داولی مینه نشتا که داگه مینه پا دین وی خوده گواره کاغتر مرگ دودا شوی وی خود آگه مینه پیسو ده که یو صحابی چه صحابی گرزیدر یقید ده بددل شوی بیانه ده ارکس من بایی کاتون شویدی پیغمبر دمه حلورې حدیث کې بوخاری ووګوت حدیث راځي کا براضي مراره راځي نبی دې سلام سلام علیکم نبی دې سلام اود د ان ذکر نبی ستمه خړې و تاسو کې سوستي لا غړې هغه سوستي بوځه حدیث کې چې راځي توبه کې مراد نو دا خو مینه مینه په خپل زېده خو دا مینه الله په صدا وسته دا شي مینه راغړې و کیو صحابی حضرت الحرضی اللہ تعالی وو سو ګوزاله کې درې درې سو خویا اته ایت یذ تل حشر لا پیغمبر پاکوي ماذ تل حش لاس اولیږي چاڅه شې شل شې وړه ته نه کافر وو کافر په هغه سو کېښته پیغمبر پاک وښته آغه زر مخکشه پیغمبر به داسک چې ده بچو زو ولګې نو هغه بولګې په دغه اخره په پیغمبر وشته نو ده تول هلأس بولګې پیغمبر و بچې یو څو څېړه او یاد گزاره لګي خو بیا مرستو کیږي نه خپل ځان شهید ته تیار ده چې زده شهید شمه زده زلا زده زل زل شمه خو زما استاد و زما پیغمبر دې محفوظ شي بچې داسې مينو ورو رینو 39 ها بل سناو تر بولینو اغه مینا د قران از سنت پاغه را کړه لغه واخا او 3 ثکل که لري د پیغمبر بانی پوری ځکه اغه مینا د اسلام دین په قران پکې نه و کنه چاې کی مینا نه وترکه په چا چې کی مینا نه وا نو اغه غنو انبار وړیو پیغمبر ته پزادو کې خورای چې په ابو لهب کې مینځه قران نه و دا راکانه د جونې نړی په پیغمبر باندې گذری خپل او چې هغه پرديو د حبشون راغله به د نور اې کې مینځه قران راغله دا دمه جن سر دا مينه په سره راغله دا په دې قران باندې راغله الله د زمون داسې مینه په قران او په دین باندې به نو دی اصول او سرادې آداب او سراب تا ته زه یو داسې مینه نشم دا طالبان خداي غواري اگر مې نیواره خلک چې موږ د قران خود لري ز لس و جو کور کیو ما په سر پوتو مو زه دا سه زنا ناری نا چې زه او د ماروم نو باغ اپټو کې به خوشو باغ پونی کې به خوشو ما خام برو موږ دې سره سره لا ز بده ښه پښین ماي حالته موقعته وینا او صاحب زموږ استاد متپوس نکو دا او سات چه بیماری نو زومنګت بیمارانی داس مینا محبت ما خواغه ز پیجنم نو مولا ستر ټکاو پیسم نه دا ور کړې واغه چه کم سیس ماغه دا ور کړې هغه سره قدر شته چې منګه د دین نه خبردار کړو منګه د توحید نه خبر کړو منګه د قران نه خبر کړو مخورې رو څلو کې پراتو داس مینا الله قران بانې راوړي ښا زباداسي او بعد چې نو هغه د کذابو د حبونو پیدا کیږي آدمی جلیدی خود در پیدا که گیم من خیر ده نو پا دی آداب باریر خواه آداب و سوچه سوک پیوست شده ده نو د قرآن در نیمتون و باران نپیجا کوم دنیا که پی نیمتون کوم ها چه دی آداب و بان سوکتره ده دست معنون باولا ورکم دولدون باولا ورکم رسکون باولا ورکم قرآن دا غی تذکری کرید لکه سوره مائده کې الله یې ژب وویل مال او دولت او کم سبب دو ها <تصفح> نعمتونو دا ورو رو ورو ما لکه سوره مائده شلم آیات وو سوره مائده شلم آیات هاي هاي ماشاءالله استاد تاسو وګورئ دا کتاب نه دی چه دا به وایو به دا سوال کې چل بکه نه دا به پتا به خپل خزانه کولاوي شلم ايت اس پاغه ما پار واذ قال الله واذ قال موسى لقوميا قومي اذكروا نعمت الله عليكم اجال فيكم انبياء ياك نعمت الله څکل پتا څکل شو غوزول پتا څوک انبياء وجعلكم اوي ګرځو تا سلا بادشاہ وګوره بادشاہ ایبد درکوما ها بادشاہ ایبد لوی نعمت داز چا لازم ال علم د قران نصیب کو اوسو پیغمبر نشته د انبیاء په مسنن نسته د انبیاء په مسله نسته نو د لوی مقابل نعمت داس نعمت بدل نصیب کما چکم زید پیغمبر د پیغمبر په موقام باندې وګروما د پیغمبرې په مسلبه کې نوما پوه نشه په موقام شتا دا رنگه علاوه یو مینابته اکادمۍ په یان خمو وکړه دا رنگه سوره مایده شپږش پته نمبر آیاتو ګورئ دې سوره شپږم پارا چې اساس نمبر آیات دې آداب سرانم تنه بدربان کوما په هیڅ کونو خو را د قرآن په وجب باندې ورونه هموکه مقام توراته و انجیل و ماوزه د الیهین میر رببین دا موایه که ز قرآن تکي ناسم ز ما دکان بشړشي که ز دکان تکي که ز قرآن تکي ناسم و بیا سخورما دیالي به خراب شي یب نازوی دیاسه لو فرده او تاسو ساده وخت دی دام بدا مل اینسانی ما سره دا اصلا وقتی دا دا دا, دا خرابو زو تو قرآن خیما زو تو اقید خیما زو تو دا اسمانی علوم خیما زو تو دا, دا مشن خیما او استازوی تباش تبایی دا غا انسان په خفلت تبا دے او امیشه با این تبا چی زمن سره په و کې تکی دو گیا غطا تبا ہوئی دام خرد تبا کو او الله <سؤال> يلا اكلوا من فوقهم كما کتاب د جاری کو پدې د زام پویا کو نو لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم هاغه خوراک وو کیدې د برنا برنا وو خوراکونه کوي برنا به ورکوما ومن تحت ارجلهم لا د خونه د خپل د خوراک کم نشي خو نو د چلوږي پویہ پیدا کیږي او رزقونه پیدا کیږي او بڑا نه بڑا ورځيږي اسمانه بوجي د اورو لا ورځيږي پښکښ صوب ورې پوسو دا شپږی څو بنا نه بورې لا ورې یټلګ د بورې دا شي هغه نه پاره څنګه بچي او ټولو تاوالاری په لیم کې وخل او باج هغه نه پاره وخت تا کی گرانی دا قانون مالک کړه دغه ارزانې ته خيوک غرابي هغه نه پاره پا وخت څنګه او باسو او د قران په پاډه ما سره واخنس ته دا سه دیوانه خلک چې ګرځي بیا تاسو په سه بیا ګرځيم پوس هغه د پاډه واخسته چې هغه له کوي د سٹور تا لانی زه تا ها او دا هغه د پسنګ وختونو کړیاني وباسي چې د قران په پاړه افتتای درسي پلوګرامي د هغه په پاړه ده څه ده یې دا کړای لګینو هغه ته بیا او خیر دې قران د قرطبه لا اکلوا لا اکلوا برانه حقتا نه به مورک یو دا کاکه چې څا په واسه تي متبر سره دی برانه حقتا مول برانه حقتا یعنی برانیم کارخانی چدیږي برانیم حاکمانه لولوی خلک معاونین دي اخکتنهم بای صاحبې جداد دي یو افسران خلک دي لو لو باران به د حکوما باران به در باندې په فسونو باندې مناسب ورومه او خکته نه فسونو بدل خسته حساب هاي کې که برکت ناشومه ما یو من زده یاد برنا ستکه کوم ملګریو شاګردان دي موثبر پخو کوټو نو کورودي اغه برم پلک لا اچي اغه بم درکې خکته نه شاګردانو ما ته دي اون دا غیر پلکی با اچو منعره با مدرکی دیو خواب بچه اوی حوجی داوالا شاگر با اون حوجی داوالا موتبر با اون حوجی داوالا نورس وائی خوشش نورس با خود شاگر دا و موتبر تا و ماتا علاکه دا, دا, دا. دا خورده دا دا استاس داری را مزکی چرا پیسی جیدی گردی را که سانزا پیسی لیدی مزیداری آه ل اکلوا من فوقهم ومن تحتهم لان ذبند نبد مر ساتھ ملاوی امام حارزی لیکلی دی خپل تفسیر گی پاخر کی تفسیر کی هغه لیکلی دی کنا خپل تفسیر کی هغه وی ما تفسیر شروع کاو د قران کریم ما سره دوه پیسې نیوی چې ما په ځان د سغه استوي اما به زړه او کتاب هغهسته دغه پیسې در سره نه بس ټک ټک کار می روان کړ او چاغه تفصیل لیکلید د دوګر جنګه په اخر کې هغه کی چاله دو رمال او دولتون مالا راکدو رمال را او دولتون چه هغه بادشاه براته زما کو سید او زمانه په قرص کې زمانه تور ته واستید دا. دا دو رمال هغه څنګه ملاله شوی په دې ده خو ښه داغه شاگردانو، ا لې لې عهدو والو تجارتونو چاباز سوني کاروبار کاو چاباز مغلهرو کاروبار کاو څوډلو افسران نو چې کله با غیر اطلل د خپل استاد امام رایس سره داغه خپل ته تخفه پیش چا د مغلهرو چا د سوني چا د یو چا د یوشل خچه دورونه داغه جمع کيده نو چاګه جماکیدا جماکیدا نو الله داغه دم مال سیواکه چې باڅه عام په دې فټریستیا ورستی دا دا الله وذیدل اکلو مر چا چې په سوې طریقه دا الله د دین کار کړره راغلو دنیا مله خسر کړل او آخرونه خدا غمه کوی دا بیا څو خورم ایو کدا دا اوره نو خدا خو سورج یی دا به دیالی خراب شي دا ما نوکری نه نه خالق د چړلې د پاره چټی کئ سکول نکړې او ساده اند چېرګه دا پادا سدونه مشر اې کال د پادوم چټي اخلي مولنم لګې دولتنم لګې خدا سي احساسونه نه مې دا ویل چې دا وخت خپل پوره غرام کوي ځکه اې کا یو تر اوسه صاحب کلام هغه بس دکی او چې دا قران دزدا کل الحمدلله په لګوخه دا د انبياله مسالم مشن دي د صحابه مشن دي د الله د طرف نه د دالیګری شوی سور ادیا جته شوی په دې کې دا بیان شوی دی په دې وروګکه دا مونږ خیو قران دا یو کتاب دی نل اکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم امام کرخی سرورم بنزم امامو امام کرخی بنزم خو چون کې شاګردانه بیکاره شو دا هغه امامک مخکلال هغه فزه پاتې شو اوم منذور نشده امامت د پاره سرور امامان شو امام کرخی د امامت کفاده دا چا په واجا شاگردان شو شاگردان بیکارو د خپل استاد هغه مشنه مخې بوونو ته پشه پادش د امام ابو حنیفه شاگردان چو چتو امام یوسف امام احمد نور د خپل امام دنیا کې داسې او زلا امام امام سیدک نه هم احمد ابن حنبل تو ګور امام شافی تو ګور امام مالک تو ګور نو شاګرد پورې غټ کار دی نو چې کله هغه بیمار شو او فالج وا امام کرخی نو داغه بادشاه هغه لدی مننه کاوه تعال علاج کوم پیسې درکو هغه بادشاه پیسې ناله په تل کې دې څنګه پیسې ها دا چې پیسې مخه سره خن دی وای سودونو کاروبار کې ننځل مالختو یې پس نه لګی داغه شاګردان او خیر په یو وخت لخمو او دوستان خبرې ورنومله استاد من کړو چې زما د پادشاه په سینره ورته د علاج لپاره هغه یې پکړالال چې مونږ په خپل استاد نه خبرو او مونږ باز شیخ الدوله پادشاه نه پېښې او موږ په خپل استاد سره سوهو علاجو هغه لال چې کله یې ما مکرخیته پته اوله گیده نو هغه ولزل اشرفي نغدي ورکړي شیخ الدوله بادشاہ چې دا زل وواړی نې به په ټیم در کوم د دی فرون د غلا شوړو کوي. خو و و. ما پس مینت کوه او غ قسان نېی. چې ماې کخې ته پته وولې دا چې زما شاگردان تللی دي زما د پااره او د باشانانه پیسې لړي د فالجی سړی فله جوواړو وي ما کې نه و کټ کوې. چې کټکې کې نه و زما مخکې بلته کوي. او زما داسونه مالو وچت کوي دکه فالجی سړی بیا دا سر نهشي چله څو چکر او یا الله <تصال> زما او د باخشه پیسې د کح کو بازار کې ميولایتاه بس دا تر خاص کوم تا الله دې دې وتی بادشاہ زکاږه پیسې ګډوډيې اسنه چې فاخره ژوندۍ کې زما دا حراموالې کې د زمانه او سامان لشي دا پیسې پتلني دې ګوډو کندو یې صدا د اعتمادان یې صدا او اوردی خین ذکر کی شاگردان د کرخ فو دروازه دا دنکی دل د کرخ فو دروازه داګه یو لو یو قلا وا صرف یو دروازه و یو دروازه نو د امام کرخی جنازه پدروازه دروازه باندې وته داګه دا وجود او دا آدما می کرخی وجود او پاګه کرخ بازار کې یو زین نشه چاګه دنکی دل د بادشاہ په مسجد ا د نکوری د امام کرکی جنازه ورته دا هغه داس ځان بچ کړو الله غیرتی بافشا او الله غي داسې بچ کړو د حرامو سرونو لغه حالا اکلو من فوقهم مؤمنات ارجلهم دا لنګي خیر و قومه سوره عر افو ګور 3 نمبر آيات سوره عر اف شپګ نه وینمبر آيات ګوره لو انا اهل القرآن آمنو واتقو نهما پارا نهما پارا سورة عراف چین منم برایت ولو ان اهل القرآن آمنو واتقو لفتحنا علیهم برکات من السماعی والعق کچه تا یقینا کلو والا ایمان رولی وی زانی بچکر وی دی گنانا نمو بپرانستی وی زانی بچکر وی شرکنا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض په دای باندې خیر او برکتو د دروازه کټان یو سره زاند ګنا نه بچکې اپسي طریقا زمو کتاب منی نزو من په د خیر دروازه کولا وکما زو په د برکتو نو کولا وکما د برکت دروازه خداغه پداس کړي لفتحنا من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكذبون سوره طلاق غور تاسو سوره ترازین لدې دی سوره طلاق چې څوک پدې آداب او سويته کې قران تکې ناشته دا الله وې زبولا ډېر خیرونور کما زبولا داسې رسكونور کمه دغه په خیال خیم نلازی سوره طلاق یو کم درسمه پارا تغابن طلاق اتیشتم اپارا اتیشتم اپارا سلوت طلاق آیات نمبر 3 ومَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ااسو چې دی ځالانه وګرځي هغه مخرج خلاصې د مصیبتنا ويرزقو من حیث لا یحتسب اور رزق به ورکی دنا داسه زینا جزغه په خیال حکومت وایا رزق من هیڅ ولاهتسب او رزق باور کی درنا من هیڅ دا سینه لايحتسب چاچه په ما زانو سپارو الله وي زبوده دا هیڅ څوک نه ورکما کاروبار به ني مرځي می تو ګره د مرځي کم کاروبارو د مرځي کم یو پروګرامو تجارتو د مرځي کم مزوري او او بلالموسم هم وی ولا الله به پرمان پرمان اور کئ یو زست زکیس هم ته پوس کئ نکاغه چابیا نه داغه سره وی و ای مریم ان نال کئ هاذا دا می وی تا تکم جن راضی ما ته پته ما سره دی دروازه س کولا مو بندو ما ما مرجموت و اقالتو و من عند اللہ داد اللہ تطرف ندی ان الله یرزقو من یشاؤ بغیر حساب اللہ رزق و ارکی اللہ ایدا سرسکو نبضل درکو ما سنگ چ مرجم الورکو ما اللہ قادر دیکھنا اگا کاروبات بیانگوری اگا اسباب محتاج ندی موتا دا اسباب محتاج دارک الله یو لارکو لاؤ کی او پائی کاللہ ستا دنیا خست کی او ب کارو کارو بار یو ساختنه بنشي لیکن نن سباته حالات خراب دي بیرونی یان دو درصو بندي کله کرونا په شکل باندې او ته باندې او کړ ته بل په شکل باندې نو زه څو قلاو کی کنه وای رزو کو من هایس ولایه تصب و مې توکل علی الله فهو حسبه ګوره چې پد یو سولو لال نو لکه صورت جنو جن یو کم درشم پارا صورت جن آیات نمبر 16 شپارسم نمبر آیات دے وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا وَلَا تَرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَا هُمَّا اَنْغَدَقَا قَدَا خَلَقْ لَقْ پَاتِشِی بَلَارَ دُو قُرْآنَ بَانْدِي طریقہ پا غَلَارَ دُو قُرْآنَ بَانْدِي باغلاړه د دین باندې له اسکینا هم انغدقام نوخا مخا زبرز پر کوم دی له اسکینا له ارزقناهم خامغا زبرز پر کوم دی له زب سيراب کوم دی له فو بو ډیر باندې تسهیل مالا کړی دا pore زک ډیر باندې یو چکل او ب ډی د اسکو ن دیوی دا ګور سره ګونده شو زه غنم سم نه خستګاریږي ذخیره بخون شي فصونه بخوشی لا اسقیناهم ما انغضك او حدیث کلاجی نبی علیہ السلام مرو بالمعروف و انه عن المنکر امر بالمعروف و منکر کوي خلق ته د دین بیان کوي او خلق دنا د ناروا وزونو نه منکای نو فان الامر بالمعروف و انه منکر لا یذفع رسقا ولا یقرب اجلا بیا زه هر ما تمرین خلګوی استاد دا چې تیری زنم ده کېن بیا به ارسه خراب شي میزو زه خو پروا نه کوم دا د دې شې زو کنه او ځه او دا بیا وکنه امدنی او دا مې ما بدلې زان ارسه خراب کړی آزاد زمونږه خیر خاسته کې دنیا خاصه کې تیری کې خیر او کې خرابه الله اوې پدی وجبانه چت دین په چ زما باندې ته مزي شي ما به خلک مونشي ما به خلک مونكي يا په دې زما کاروبار به خراب شي باید دکان نهي کنه به زما دکان جوړي نه علاوه نه د مو ما او نه د لا نه ته مزي کومه زما تديم په بيانولو سره تحزت الرجلا نو قول حدیث کې رازي نبی عليه السلام وي لو انکم توکلتم علی الله حق توکلی لا بزقكم كما يرجوك تخذوا خماصن وتروه بتانا الله یکتاس توکلکو پورا توکل پما باندې الله یک پما دی پورا توکلکو نو توکلات پریخو ده نو کړو د ډیوټو د دل ذمہدارو توکل له پورا پما رزق باد لتا سرزګ در کومه څنګه هوا کې مرغانو تور کومه په توکول پچا کړې پالای کړې د ماړغانو پټې نشتا د ماړغانو ځمدداري نشتا نوکریشتا تجارت دې نشتا بې پاري نشتا نوکری نشتا سر پاسيږي او کې ګېړې جالو کې بچي پریرو ګرځي چه باغ خستا میوهی خستا نو په آگے میوه بانیخ پا لبمکو او واو پنج خخاخیا کئی رو خوری کړی دم کڑایی عنا، که آگه عملو کدی، که آگه مالتا، که آگه امروط دی که آگه پلیه چوڑی، فنو بید اگه خوراکی ها دازی گردی نو روان شی او مازی کل نا، او بیا چې پا خ مالی شي. نو پم خو کو په پنجکه ځانسه خوراکم راغستې چا ده هغه بچولہ چې په جال کې دي نو راشي هغه بچولہ په جال کې خوراک ورکی ځانسه دا جوخ کی اغم مال شي او خپل مال شي خپل پټهستا یې سم نشتا دا سر زغل مودر کو مالله وسم چې په لپا واکه تا ما توکل کو مو توکل په الله نه دي مو توکل کو نور شي زونه الله زمين توکل په الله باندې پیدا کی او دا الله سره بیا ډیر سزونه دی قران د دې تشکيري کړی دا یو څو ما بیان کو د اسبابو د آدابو چې څو د آدابو لحاظ د قران کریمو کې د خپل استاد تو استاد ډیر خیال ساتي اوب دې چې د قران استاد دی کم کې چې د کم سزنا اېلمز ده کې قران دا غي ډیر خیال کې فقم دې کې علم زکه د اغه زې باندې خیال ساتي جمعه ته نه دي امام بخاری ماموري خص داغه نه پې د ګی نه پې واته جمعه ته امام بخاری ذکر کړي داغه په هدا دی اغه کو د جمعه ته نه وتی دا چې سو پوری اغه خص موندلینو خو جمعه دم نه ادب پکار دا باندې باذل رازي قدام چې د امام ابو حنیفه تعالی ته چې هغه طرف ته به خپې نکولې چې کوم ترته به دا هغه د استادو کورو وزا په دې راځي او شي زمان دا د استادو بیا د خانو استاد ما چې سورا زمونه کې دې شون موږ هغه د چنو زمونه ما دا سره کېاله پرې ته ده دا دې زخه ګونانګار ډېرې ډېر به هغدا خونه ګننګاره باندې په وخت کې ما ټول خلکو نه ګننګاره بیام خو یو کار خو می خدای چې د کتاب کتابو خیمه کړ نو تو خو دا څه چې زکو ناګارو میمو ادم نو ته خو زما نه شوت خلک خراب شې دا ته خراب شې او په ما پسې او کله یو خبره کله بل خبر نو ګننګار خو ډیر یې ما نو ځانمه چې ما پسې کار زل کې ما پسې دت بدوي ما پسې استو ازا ټوکي کې نو د دې لحاظه چې کومور اسم نه به قران خو وی کنه یا قران خو وی کنه الا المودته فی القرباه د قران په وجا د الله زمين د قران سره مینه پیدا کی او چې دا چا د قران سره مینه پیدا شو یا ساته د الله سره بیا دې ها شنوته ندی خوشالیا ندی مزيدي دا د دنیا کې ملک مخه په لقام خاوک سبب ان شاء الله کو ژوندې نوم موږ به د کریم تعریف د قران کریم موضوع د قران کریم حکمت چاله د څه مقصد د پاره قران راوی غړو او قران قران موږ کوو د قرآن تعریف وکه یا د قران تعریف شده دغه معنی سره اصطلاحی سره ها مقصد سره الله سره دالې غړو او موضوع موږ به په دې سبب باس کوو نن لمن سبب د آداب او بیانو کو چې دا غرل د قران دا استاد او د پاتې کیزو د هغه زې بري خیال ساتي او چې چا دا غې د هاس کړي ده نه الله له خوشالي دنیا الله له دښمنی په دوستۍ بدلونه کړي ده الله له دیموتن ورکړي دي دی الله پر رحمت کړي ده الله واعظ او نصيحت کړي ده ورته او الله خوشاليانه ورکړي دي الله زاتو دونه نصیب کی واخلو داوام الحمدلله دواو کوي تکم کسان منسره د دفتر کې شریک دي کاغه دلته دي کا کوولو کوي کاغه ارزه کوي سره زماچا ټوله الله توفیق ورکي تر اخره پوره د اوریدلو د سمج دا او د پوه او د عمل کولو الله دې مونږ ټوله په توفیق راکړي او الله زموږ سره ضرورت نه دي زمون سورا مشکلات دي الله زمون مشکلات ضرورتونه موږ ته آسان کا هغه اندرونی دي که زمون بیرونی سره ملګری دي دوستان دي شاګردان دي دا به چې دي یا الله هغه ته هغه سخور ورسان کا مشکلات ول آسان کا چې څه قسم مشکلات او کېږي یا څه مشکلات او ته د مزدورو نه کورو د هغه زونو الله غو ول آسان کا دلته کده چا کاروبارونه ولاللی نه چدیږي زمنګ سر په دندش کې شرید وی زمنګ سره تعاون کوي وګو وګمن سره ولال دی زمنګ نو سرختي زمنګ تایید کوي زمنګ د طلباء او خدمت کوي زمنګ سره یالا ادارې باندونو د دو دودونو کاروبونو کې خیر او برکت واچو الله زمنګ دنیا کې څنګه کا زمنګ به چی زمنګ نرسته قائم مقام وګرځوا په دې ځای باندې الله نو زمنګ نرسته او الله زمنګ د ملک تنظیم صحیح اللهم انصره حاکمان را والا الله کدی لنا توفیق ورکاو کریم منتخب ويي زمنګ زممل په انتظام چډوربانې چ سوق ظلم کوي زیاتې کوي دا کې کې شک کوي خلک تنگي یا الله مداغید ضرورتونه او مصیبتونه مل بچا زمنګ استادان چ سور او پادشي وي الله داغه په مقام خسته کاغذینا زمنګ موجوده چ ګورې الله داغه مادونو کې علم خیر واچوا زمانگ والدین چه په لاس پا اللہ است که قرآن سنک چارا کری و چارا تخودی رو یا اللہ داغی علمونو کی چکم جلدیری او چکم دیدی دی نو اللہ آغا داستان آو پروګرام پروگرام تا مخی رناکی قبونو تا آغا اللہ رنادان او چې سور ملگری چه زمانگ او فاتشوی دی نزدی وقت که باده داسه زنانهوی چاغي ځان له اسباب ته یالکل دي درس لپاره ټيپوانې ځان لا رسو نوي نوي چې موږ مونږ نه سره داس په سیټې کې تاورو اغه او دنیا نه رسپت شو الله دا یې قبول مناورته ټول سبب مونږ دښنه ایته سوال ربانا تقبل زمنګ داس په فعله حال کنه هبجي بیا به ان شاء الله موږ یې مونږ ورته ونه هبجي زمنګ دا شروع کیږي <تصف> <خان تصف> <خان؟ تصف> دا تاسو بیا صبح بخیر او مو به بیا هاغه کله کله